Черевики. Джон Де Графенріт Етвуд скуштував лотоса. Він їв і корінь, і стебло, і квітку. Тропіки поглинули його. І з запалом він узявся до роботи. Робота в нього була одна спробувати забути розіну. Ті, хто споживає лотос, рідко їдять його без приправи. А приправа до нього – підливка ауд'ябле. Його готують її не кухарі, а винокури. У меню Джонні ця приправа називалась кон'як. Усі вечори Джонні та Білік Просиджували за пляшкою на веранді консульського будиночка, так голосно виспівуючи довжелезні непристойні пісні, що тубільці, швидко минаючи веранду, тільки знизували плечима і бурмотіли щось про «Американос Дьяблос. Якось слуга приніс Джонні пошту й висипав на стіл. Джонні підвівся в гамаку, меланхолійно взяв чотири чи п'ять листів. К'йоу сидів на краєчку стола і знічев'я відтинав розрізним ножем лапки у стоноги, яка повзала серед паперів. Джонні саме був у тій неминучій фазі споживання лотоса, коли від цілого світу тільки гірчить у роті. Знов те саме. Поскаржився він. Якісь йолопи просять дати їм відомості про цю країну. Просять написати, як розводити фрукти та як нажити мільйони, нічого не роблячи. Половина цих йолопів навіть Марок на відповідь не присилає. Їм здається, у консула тільки й діла, щоб писати листи. Розпечатайте оті конверти, голубе. І подивіться, чого їм треба. Мені не хочеться врушитись. Кйоу, над яким тропіки давно вже втратили силу, присунув стілець до столу й з лагідною усмішкою на рожевому обличчі почав розпечатувати конверти. Чотири листи були з різних кінців Сполучених Штатів. Від осіб, які, очевидно, вважали консула в кораліо, за енциклопедичний словник. Вони присилали довгі списки різних запитань, кожне за окремим номером, і вимагали докладних відомостей про клімат, природні ресурси, статистичні дані, перспективи, закони та ділові можливості країни. Де консул мав честь представляти американський уряд. Напишіть, будь ласка, всім, Біллі, Сказав апатично консул. По одному рядку не більше. Дивіться останній звіт королівського консульства. І скажіть, що Державний департамент з радістю постачить їм відповідні білетристичні перли, і підпишіть моє ім'я. Та не скрипіть так паром, Білі. Ви заважаєте мені спати. Якщо ви не хроптимете, сказав приязно Кьоу, то я зроблю за вас усю вашу роботу. Вам потрібен цілий штат помічників. Не уявляю, як ви справляєтесь із вашими звітами. Прокиньтесь на хвилинку, тут є ще один лист. Із вашого рідного міста Дейлсбурга. Правда? Промимрав Джонні з млявим поблажливим зацікавленням. «Про що ж він?» – пише поштмейстер, – пояснив Кьоу. «Ніби один із його співгромадян хоче скористатись вашими порадами та досвідом. Цей чоловік збирається приїхати сюди і відкрити взуттєву крамницю. Йому хочеться знати, чи вигідна це справа. До нього дійшли чутки, що наше узбережжя якраз переживає бум». І він хоче і собі спробувати щастя. Забувши про задуху і поганий настрій, Джонні аж загойдався в гамаку від реготу. Засміявся і кйоу, і ручна мавпа, що сиділа на верхній полиці книжкової шафи. Пронизливими криками підтримала вибух іронії, викликаний листом із Дельзброга. Оце так уткнув. Вигукнув консул. «Взуттєва крамниця! Цікаво, про що вони ще запитають? Чи не здумають відкрити кравецьку майстерню, шити шубу в кораліо? Слухайте, Біллі, скільки душ, по-вашому, з трьох тисяч населення кораліо носили коли-небудь черевики?» Кйоу серйозно замислився. «Зараз побачимо. Ви... я...» Тільки не я, швидко сказав Джонні, нечемно виставивши одну ногу в стоптаній пантофлі. Я вже кілька місяців не був жертвою черевиків. Але ж вони у вас є, провадив Кьоу. Далі: Гудвін, Бланшар, Джедді, Старий Луц, доктор Грех та оцей як його італієць. Агент бананової компанії. Старий Дельгадо. Хоча ні. Цей носить сандалії. Хто ж ще? Ага. Мадама Ортіс. Хозяйка готелю. Вчора на Байле я бачив у неї на ногах червоні черевики. І міс Паса, її дочка. Ну, ця вчилась у Штатах. Цивілізувалась там і знає, як треба взуватись. Ще сестра Команданте. Вона взувається тільки у святкові дні. І місіс Джеді. У цієї другий номер з високим підйомом. Оце, здається, і всі дами. Чекайте, а солдати? Ні, солдатам видають червики тільки в поході. А в казармах вони всі швендіють босі. Ваша правда, погодився консул. З трьох тисяч найбільше двадцять мають якесь відношення до шкіряного взуття. Ясно, що коралю просто знахідка для заповзятливої взуттєвої краниці, яка не хоче розлучатися зі своїм товаром. Ні, мабуть, старий Паттерсон вирішив розсмішити мене. Він любив вигадувати всякі штуки, які він називав жартами. Напишіть йому листа, Біллі, я продиктую. Посмішімо й ми його трошки. К'йоу вмочив перо і почав писати під диктовку Джоні. Було немало пауз. Дим уставав хмарою. Пляшка та склянки мандрували з місця на місце поки нарешті з'явилось на світ отаке послання. Містрові Обедайя Патерсону Дейлсбург, штат Алабама Шановний Доброд'ю, у відповідь на ваш люб'язний лист від 2 липня, маю честь повідомити вас, що, на мою думку, ніде на всій земній кулі так гостро не відчувається потреба в першокласній взуттєвій крамниці, як у Коралєво. У цьому місті три тисячі мешканців, але немає жодної крамниці взуття. Становище говорить само за себе. Наше узбережжя стає ареною діяльності заповзятливих комерсантів, проте взуттєвій справі на жаль, досі ніхто не приділяє належної уваги, внаслідок чого значна частина жителів міста досі не забезпечена черевиками. Але ця потреба не єдина. Місту вкрай необхідній пивоварний завод, інститут вищої математики, вугільний склад, а також хороший розумний ляльковий театр. Залишаюсь ваш покірний слуга Джон де Графенрід Етвуд консул сполучених штатів у Кораліо. Постскриптум Привіт дядьку Обидая Як там наше місто ще не провалилось Що робив би наш уряд без нас і з вами Виглядайте посилку папугу з зеленою голівкою та в'язку бананів від вашого старого друга. Джонні. Я зробив цю дописку, щоб дядько не образився за офіційний тон. Тепер, Біллі, запечатайте це послання і нехай Панчо віднесе його на пошту. Завтра Аріадна повезе кореспонденцію. Коли встигне сьогодні взяти на борт усі оті фрукти. Вечірня програма в Кораліо? Ніколи не міняється. Розваги місцевих жителів – снотворні й одноманітні. Люди тиняються по місту босі, тихо розмовляючи з сигарою або сигаретою в зубах. Коли дивишся вниз на тьмяно освітлені вулиці, можна подумати, що там безладно сновигають темнолиці привиди, разом з ошалілими світляками. Сумовите бринкання гітар, що лунає з деяких будинків, тільки підсилює тужливий вечірній настрій. Велетенські деревні жаби оглушливо лящать на густолистих деревах, нагадуючи кастаньєти мандрівного негритянського оркестру. О 9 годині на вулицях уже порожньо, І в консульстві життя йшло так само одноманітно. Кьоу приходив туди щовечора посидіти в єдиному прохолодному місці Кораліо, на веранді, обернутій до моря. Пляшка з коньяком не стояла на місці. Десь о півночі ніжні почуття починали прокидатись, у серці добровільного вигнанця, консула Сполучених Штатів. Тоді він розповідав Кйов історію свого нещасливого кохання. І щовечора Кйов терпляче вислуховував його повість. І щоразу висловлював йому співчуття. Тільки не подумайте, Біллі. Так, звичайно, Джонні закінчував свою сумну історію, що в мене зостались якісь почуття до тієї дівчини. Я забув її, і навіть ніколи не згадую про неї, якби вона зараз увійшла сюди, в оті двері, пульс у мене не забився б швидше, це вже все в минулому. Ще пак! Відповідав К'яу. Звичайно ж, ви забули її. І правильно зробили. Вона поводилась дуже легковажно, коли байдуже вислухала образи на вашу адресу від... Дінка Поусона. Пінка Доусона. Безмежна зневага чулася в голосі Джонні. Така нікчема. Я вважаю його за цілковиту ні Правда, у нього ферма і 500 акрів землі. Ясно, що це відіграло свою роль. Може, мені ще вдасться поквитатися з ним. Що таке Доусони? Ніщо. А Етвудів знає вся Алабама. Слухайте, Біллі, ви знаєте, що моя мати уроджена деграфенріт. «Ні, не знаю», – казав К'єв, хоч уже чув про це разів триста. «Правда?» «Факт. Де графенрід із графства Генкок. Але про ту дівчину я вже не думаю. Правда ж, Біллі?» «Я цілком певен, що не думайте», – відповідав Кйоу. І це було останнє, що чув від нього переможець Купідона. Бо на цьому місці консул завжди поринав у легенький сон. А Кйоу спускався з веранди і йшов додому, до своєї хатинки під гарбузовим деревом у самому кінці Майдану. За кілька днів королійські вигнанці. Зовсім забули про лист поштмейстера та про свою відповідь. Проте 26 липня плід цієї відповіді з'явився на дереві подій. У Коралійській води прибув черговим рейсом фруктовий пароплав «Андадор» і кинув якір. На березі, як завжди, вишикувались глядачі. А карантинний лікар та митні чиновники попливли до параплава, щоб виконати свої службові обов'язки. Через годину до консульства зайшов Біллі Кьоу, виблискуючи свіжим полотняним костюмом і шкірячись, як задоволена акула. Догадайтесь, яка в мене новина? Сказав він Джонні, що вилежувався в гамаку. «Надто жарко, щоб угадувати!» Ліниво відповів Джонні. «Приїхав ваш торговець взуттям!» Сказав Кьоу, ласуючи цим солодким гостинцем. І привіз таку силу черевиків, що вистачить на цілий континент аж до вогняної землі. Зараз товар перевозять до митниці. Вже привезено шість повних шлюпок і поїхали по нову партію. Ох, святі угодники! От весело буде, коли він зрозуміє жарт і прийде побалакати з містером-консулом. Варто пронидіти в тропіках дев'ять років, щоб подивитися таку виставу. Кяу любив посміятися від душі. Він вибрав нациновці. Чисте місце й ліг долі, аж стіни тремтіли від його веселощів. Джонні обернувся до нього й блимнув очима. — Не повірю, — сказав він, — щоб знайшовся такий дурень, який прийняв мою відповідь всерйоз. — На чотири тисячі доларів товару. Аж захлинувся від захоплення к'яу. Все одно, що з вугіллям до Ньюкасла. Прихопив би ще й партію пальмових вієл для Шпіцбергену. Бачив старого дивака на ринку. Треба було б і вам подивитись, як він надів окуляри і пас очима півтисячі босоногих анчурійців, які зібрались навколо. «Ви правду кажете, Біллі?» Кволо запитав консул. «Чи правду я кажу?» «Побачили б ви, яку дочку привіз джентльмен, що попався на ваш гачок. Розкіш! Поряд з нею всі наші цеглянощокі сеньорити здаються чорними, як дьоготь!» «Розказуйте далі», – попросив Джонні. «Якщо тільки ви можете припинити своє осляче хихикання, терпіти не можу, коли доросна людина шкірить зуби, як гієна». «Прізвище Гемстеттер», – провадив Кьоу. «Він...» «Та що це з вами?» Джонні вивернувся з гамака, гупнувши макасинами об підлогу. «Та встаньте ж ви, ідіоте!» Строго сказав він. «А то я провалю вам голову оцією чорнильницею. «Та це ж Розіна із своїм батьком, Боже!» Що за дурне опудало той старий Патерсон? Вставайте, білі Кйоу, і допоможіть мені. Що нам тепер робити? Невже цілий світ збожеволів? Кйоу встав і обтрусився. Всяк так йому вдалося прибрати пристойного вигляду. треба щось придумати, Джонні. Сказав він, силкуючись говорити серйозно. Я Гадки не мав, що це ваша дівчина, аж поки ви самі не сказали. Насамперед, треба знайти їм хорошу квартиру. Вийдіть на берег, приймайте на себе удар, а я побіжу до Гудвіна. Може, місіс Гудвін згодиться примістити їх у себе, адже їхній дім найкращий у Коралєва. Дякую, Білі, сказав консул. Я знав, що ви не покинете мене в біді. Настав кінець світу. Але спробуємо відстрочити катастрофу на день або два. Кйоу розгорнув парасолю і подався до гудвіна. Джонні надів піджак та капелюх. Він узявся за пляшку з коньяком, та й знов поставив її на стіл, не випивши й краплини і сміливо вирушив на берег. Він знайшов містера Генстетера та Розіну в затінку біля митниці. Круг них зібралось багато зівак. Митні чиновники розшаркувались. Тим часом, як капітан Андадора розтлумачував їм, для чого ці люди прибули до коралю. У був здоровий і дуже бадьорий вигляд. Вона з живою цікавістю роздивлялась навколо. Все було таке нове для неї. Вона злегка зашарілась, вітаючись із своїм колишнім поклонником. Містер Гемстеттер дуже приязно потиснув Джоні руку. Він був підстаркуватий чоловік, без особливих життєвих талантів. Один із тих численних невдах підприємців, які ніколи не бувають задоволені і завжди мріють про щось нове. «Дуже радий вас бачити, Джоне. Ви дозволите мені так вас називати?» Сказав він. «Дозвольте подякувати вам, що ви так швидко відгукнулись на лист нашого поштмейстера». Він сам узявся написати вам від мого імені. Я шукаю собі таке діло, де можна було мати більше прибутку. Я вичитав у газетах, що тутешні місця привертають велику увагу підприємців. Я дуже-дуже вдячний вам за вашу пораду проїхати сюди. Я спродав усе, що в мене було, і купив на виручені гроші. Найкращі червики, які тільки можна дістати на півночі. А мальовниче вас місто, Джоне, судячи з вашого листа, справи тут підуть чудово. Страждання бідулашного Джонні припинились тільки з приходом К'йоу, який оповістив, що місіс Гудвін буде дуже рада віддати кілька кімнат у своєму домі містері Гемстеттеру та його доньці. Туди одразу ж і провели містера Гемстеттера та Розіну і залишили відпочивати після втомної подорожі. Тим часом Джонні потурбувався, щоб усі ящики з червиками були прибрані до митного складу, де їх мали оглянути. Кйоу, шкірячись, мов акула, побіг розшукувати Гудвіна, щоб попросити його не відкривати гостеві справжніх перспектив взуттєвої торгівлі в Кораліо, поки Джонні не знайде якого-небудь виходу зі скрутного становища, коли це взагалі можливо. Увечері на прохолодній веранді між консулом та Кйоу Відбулась отчейдушна воєнна нарада. «Відішліть їх додому!» – почав К'єв, читаючи думки Джонні. «Відіслав би!» – сказав Джонні, трохи помовчавши. «Але справа в тому, Біллі, що я весь час брехав вам». «Це нічого». Лагідно відгукнувся Кйоу. Я казав вам разів по Поволі провадив Джонні, що забув цю дівчину. Адже так, 375 разів погодився монумент терпіння. І щоразу я казав неправду. Повторив консул. Я не забував її ні на хвилину. Я був упертий осел. Утік з дому тільки через те, що один раз почув від неї «ні». Як чванливий дурень, не хотів повертатись назад. Сьогодні у Гудвіна я перекинувся з Розіною кількома словами, і я довідався про одну річ. Ви пам'ятаєте того молодого фермера, що упадав коло неї? «Дінка Паусона?» – спитав Кіоу. «Пінка Доусона. Він для неї нічого не значить. Вона ніколи не вірила жодному слову з того, що він казав їй про мене. Але тепер усе пропало, Біллі. Той ідіотський лист, який ми послали з вами тоді, розбив мою останню надію». І вона з призирством одвернеться від мене, коли дізнається, що я грубо насміявся з її старого батька. Як жоден порядний школяр ніколи ні з кого не сміявся. Взуття! Та нехай він просидить тут і 20 років, він не продасть і 20 пар. Спробуйте взути в черевики темношкірого хлопчика, каріба або іспанця. Що він робитиме? Стане на голову й доти вирощатиме та дригатиме ногами, поки не позбудеться їх. Тут ніколи не носили черевиків і ніколи не носитимуть. Коли я відправлю їх додому, мені доведеться розповісти про все. І що тоді Розіна подумає про мене? Я люблю цю дівчину, Біллі. Ще дужче, ніж раніше, і от тепер, коли вона тут біля мене, я втрачаю її навіки, тільки тому, що спробував жартувати, коли термометр показував 102 градуси. Не журіться, сказав оптиміст К'яву. І хай вони відкривають крамницю. Я вже дещо зробив сьогодні. Ми можемо створити в Кораліо тимчасовий бум у торгівлі взуттям. Ледве вони відчинять двері, я сам куплю шість пар червиків. Я оббігав усе місто і розповів знайомим про катастрофу. Вони всі куплять стільки червиків, скільки треба не людям, а стоногам. Один Франк Гудвін купуватиме їх цілими ящиками. Джедді теж візьме для себе та для дружини щонайменше одинадцять пар. Келенсі збирається вкласти в це діло все, що заощадив за кілька тижнів. І навіть старий доктор Грех хоче купити собі три пари черевиків з крокодилячої шкіри, якщо знайдеться десятий номер. Бланшар накинув оком на міс Генстеттер, як справжній француз, не заспокоїться, поки не закупить для себе пар дванадцять. «Десять покупців», – сказав Джонні, – «а товару на 4 тисячі доларів. Це не годиться. Проблема занадто складна. Ідіть додому, Біллі, і покиньте мене самого. Мені треба поміркувати на самоті. І заберіть із собою ту пляшку з трьома зірочками, бо сер-консул Сполучених Штатів не вип'є більше ані краплі вина». Я сидітиму цілу ніч і думатиму. Коли в нашому плані знайдеться яка-найбудь зачіпка, я скористаюся нею. А не знайдеться, на сумлінні розкішних тропіків буде ще одна катастрофа. Я вийшов, почуваючи, що він більше не потрібний. Джонні поклав на стіл жменю сигар і простягся в палубному кріслі. Коли зненацька проглянув світанок і посріблив хвилі в гавані, консул усе ще сидів на своєму місці. Потім підвівся, насвистуючи якусь арію, і прийняв ванну. О дев'ятій ранку він зайшов у невеличку брудну поштово-телеграфну контору й з півгодини морочив голову над бланком. Кінець кінцем вийшла така каблограмма. Він підписав і відразу ж послав її, заплативши 33 долари. Пінкні Доусону, Дейлсбрух, штат Алабама. Сто доларів вислано вам поштою. Пришліть негайно. 500 фунтів цупких сухих реп'яхів. Тут великий попит. Риночна ціна – 20 центів за фунт. Можливі дальші замовлення. Поспішайте!